Kapitola 14. Nermutiš se srdce vaše, Věříte v Boha i ve mne věřte. Do mě odcemého mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste kde jsem já i vy byli. A kam já jdu, víte, i cestu víte. mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, a kterak můžeme cestu je mu Ježíš, já jsem ta cesta i pravda, i život. Žádný nepřichází k otci, než skrze mne. Byste znali mne, také i otce mého znali byste. A již nyní jej znáte, a viděli jste ho. Řekl jemu Filip, pane, Ukaž nám, Otce, a dostiť je s nám. Díjemu Ježíš, tak dlouhý čas s vámi jsem a nepoznal si mne, Filipe. Kdož vidí mne, vidí Otce. A kteráž ty pravíš, ukaž nám, Otce. Nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně je? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně je. On činí skutky. Věřteš mi, že já jsem v otci a otec ve mně, a nebo aspoň pro ty sami skutky věřte mi. Amen, amen pravím vám, kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činí ti bude, a větší na ty činí ti bude, nebo já jdu k otci svému. A jestliže byste co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl otec v synu. Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním. Milujete-li mne přikázání mých, ostříhejte. A jáť prositi budu otce, a jiného utěšitele dávám, aby s vámi zůstal na věky. Toho ducha pravdy jehož svět nemůže přijítí, nebo nevidí ho, aniž ho sná, ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá a v vás bude. Neopustímť vás, sirotku, přijduť k vám. Ještě maličko a svět nevíce neuzří, ale vy uzříte mne, nebo já živ jsem i vy živý budete. Ten den vy poznáte, že já jsem v otci svém a vy ve mně a já v vás. Kdož by měl přikázání má a ostříhal on ti je ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od otce mého, a já těj budu milovati a zjevím jemu samého sebe. Řekl jemu Judas, ne onen iškariotský. Pane, jak je to, že sebe nám zjevití chceš a ne světu? Odpověděl Ježíš a řekl jemu. Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme a příbytek u něho učiníme. Kdož nemiluje mne, slov mých neostříhá. A slovo, které slyšíte, není tmé, ale toho, kterýž mne poslal Otcovo. Toto mluvil jsem vám, u vás přebývá je. Utešitel pak ten Duch Svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutíš se srdce vaše, ani strachuj. Slyšeli jste, že já řekl jsem vám, jdu a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl, jdu k otci, nebo otec větší jest nežli já. A nyní pověděl jsem vám, prvé než by se stalo, abyste, když se stane, uvěřili. Již nemnoho mluvití budu s vámi, nebo jde kníže tohoto světa, ale nemá nic na mě. Ale aby poznal svět, že miluji otce, a jakož mi přikázal otec, tak činím. Staňte, pojďme odtud.